Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man fala mudilla lahu fala hadiya wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara robin muslim siman saudara-saudari yang dirahmati dan alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita menyambung kembali kuliah tafsir dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian kita berada pada ayat 38 dan seterusnya daripada surah safat يقول لهم من الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذات الشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاسرات الطرفين كانهن بيض مكنون صلى الله العظيم سمunya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih dan kamu tidak diberi pemalasan mengenai apa kejahatan yang telah kamu lakukan tetapi hamba-hamba Allah yang bersihkan dosa mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu iaitu buah-buahan dan mereka itulah orang-orang yang dimuliakan dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan di atas takhta tahta kebesaran berhadapan-hadapan Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamer dari sungai yang mengalir Warnanya putih, bersih, sedap rasanya bagi orang yang minum Tidak ada dalam khamer itu alkohol dan mereka tidak mabuk kerana ini Di sisi mereka adalah bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya Seakan-akan mereka merupakan telur, burung unta yang tersimpan dengan baik kalau saya fikir, musim-musiman ini rahmati dan dikasih Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan sekarang ini adalah lanjutan daripada ayat yang lalu berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didustakan oleh golongan musyrikun. Kalau kita masih lagi mengerti golongan musyrikun kurai ini yang mentar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendakwui Nabi ini memegang soalan penyair. Lalu Allah SWT telah pun menafikan dan mengatakan Barja'abil haqqi wa saddaqal mursalin Yang Muhammad SAW datang untuk membawa Islam Dan membenarkan apa juga agama yang pernah datang sebelum Mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tak dinafikan ada perbezaan Dari sudut pelaksanaannya Tapi dari sudut tauhidnya adalah sama Satu, kepada Allah SWT Pelaksanaannya meraihkan perkembangan akal manusia Dan suasana Sehingga menyebabkan Islam itu membatalkan Menasahkan beberapa hukum berkaitan Dalam kitab Taurat sebagai contoh Sekarang datang ayat yang menceritakan tentang Golongan beriman Illa <Sess and> ibadallahil mukhlasin Sebelum <Pendulum> itu Innakum ladha'i azabil alim, Wa ma tujizawna illa ma kuntum ta'ablun Ini merupakan lagi lanjutan Kepada golongan musyrikun tersebut Kamu akan melaksa sel seseorang pedih Kamu tak akan diberi pembalasan Menurunkan kejahatan yang telah kamu kerjakan Kemudian baru datang pengecualian daripada mereka yang ikhlas Sama juga kalau kita pelajari surah Al-Asr Wal-Asr, innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa'amilu salihat Perhatikan, bagi yang mengetahui bahasa Arab Innal insan, alif lam ni, istigraf al-jins Menujuk kepada semua manusia dalam kerugian Kemudian baru datang pengecualian Illalladzina amanu wa'amilu salihat Mereka yang beriman dan beramal salih Ikhlas bila mesti Muslim yang relevan dan dikasih oleh sekalian. Gitu juga kita pernah bincangkan surah Adzim. Laka rulakna al-insan fi ahsanitaqim, thumma radallana hu asfalasafilin, illa al-ladin wa amal salihat. Selalu pengecualian tentang selepas mereka ni dibezakan di antara orang beriman dan tak beriman. Manusia semuanya dalam kerugian. Manusia semuanya berada dalam tempat yang paling rendah. Kecualilah orang yang beriman dan mahu saleh. Kata beliau, musliman yang berhenti dan dikasiwas kira. Jadi dalam ayat yang kita bincangkan ini, Allah mengecualikan orang-orang yang ikhlas yang telah pun dipilih oleh Allah subhanahuwataala yang selamat daripada dosa. Bukan selamat mereka tak melakukannya langsung, tetapi mereka ini bila melakukan bertaubat kepada Allah subhanahuwataala, mereka ini tidak akan merasakan azab yang pedih dan tidak ditanya pada waktu hisap. Jadi keburukan mereka ini ditutup. Jika mereka ni memiliki keburukan sedangkan kebaikan mereka ni dibalas 10 kali lebih hebat bahkan sampai ke 1700 kali ganda dilipat gandakan dengan wallahu yudhaifu limayasha Allah SWT melipat gandakan sebagaimana yang dikehendaki Jadi Allah jelaskan ulaikalahum rizqum ma'lum mereka itu akan mendapat rezeki yang tertentu kata kata ada dana suddi yang dimaksudkan dengan rizqu ma'lum ni syurga Kemudian Allah datangkan perkataan Fawakih Fawakih wahumukaramun Buah-buahan Wahumukaramun mereka dimuliakan Biasanya tuan-tuan yang rahmatin dan dikasihkan sekalian Buah-buahan menandakan penyempurnaan makan Kalau orang-orang yang berharta Buah-buahan yang ditetap di tempat-tempat tertentu dalam rumah Dengan perhiasannya Kadang-kadang bakulnya insyaAllah bukan main cantik Memang sedemikian jarang dirasai oleh orang-orang miskin ini satu penjelasan para ulama tafsir yang kedua, ada juga di kalam mereka yang cenderung kepada kesihatan mengatakan bahawa kerana buah-buahan adalah makanan yang paling baik untuk dimakan, berbanding dengan makanan-makanan lain, alam. yang penting, tentang mulia ke Allah sekalian, datang lagi penjelasan selepas itu wahummu keramun, mereka dimuliakan fi jannatin na'im, ala sururim mutaqabilin mereka duduk dalam syurga yang penuh dengan nikmat di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan. Tak payahlah nak sibuk di dunia ni nak jadi raja sehari tuan-tuan. Kerana ke akhirat besok raja menjadi raja sepanjang zaman. Dimulikan, duduk di tempat yang tinggi. Dalam gambaran Allah Subhanahu Wa Taala di sini, Yutafu alaihim bi kaksim min ma'in, Bayza ala dhatil syaribin, La fiha gawlum walahum anha yunzifun, Lihat, iaida akan ke gelas yang merisi khamur Rasulullah Bahasa Arab, kalau kita pelajari perkataan kaas Kita lihatlah dalam kamus-kamus, contohnya kamus al-Farid Kaas, maknanya gelas yang penuh dengan khamur Khamur ni bukan khamur macam di dunia, tuan-tuan Arak yang ada di dunia Allah jelaskan di sini, disebut oleh Al-Imam Ash-Shawqani al dalam tafsir ni, Fatul Qadir Begitu juga tafsir Al-Khazin Demikian juga Abdul Mansur bahawa perkataan digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini la fiha ghaulun anha yunzfun tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. Nah, ini ni perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gaul ni sebenarnya kalau kita perhati dalam kamus tuan dia bermerti satu yang mengakibatkan kerosakan ataupun mudarat dan terjadi tanpa disedari oleh orang berkaitan. Ini menjadi satu masalah dunia kalau kita lihat tak selesai sampai hari Negara-negara yang didakwa maju Yang paling advance dalam dunia Seperti Jerman sekalipun Mengalami masalah Bilangan orang yang addicted kepada Kepada alkohol ini Kepada arak berbagai-bagai nama yang diberikan Mereka yang jobless ni Yang tak bekerja ni Yang waktu malam mengutip sampah-sampah sarap Untuk dapat duit dan menghabiskannya Di tepi-tepi jalan Kencing merata-rata Muntah merata-rata Orang Jerman sendiri tuan-tuan ini mulia ke Allah sekalian Itu juga di Sepanyol sebagai contoh Ini dia arak dunia kalau kita perhatikan Di mana-mana tempat di Eropah pada ini Masalah yang mereka hadapi adalah Rakyat yang tak berkualiti macam tu Mengotorkan suasana persekitaran Dengan sebab arak yang diminum menyebabkan fikirannya Jadi tak betul Tidur di tempat-tempat yang kotor Di tempat-tempat sampah contohnya Manangan yang biasa kita lihat Kalau kita ke Eropah Nah, ini gambaran yang Allah kemukakan Tapi nikmat Nikmatnya dalam syurga yang Allah sebutkan di sini Perhatikan La fiha gawlun walahum anha yunzifun Nampak tak? Lihat ayat ni Satu yang Mengakibatkan Kerosakan ataupun udarat Yang berlaku tanpa disadari oleh orang yang berkaitan Ada juga yang memahaminya dalam bentuk sakit kepala La yusadd'a'una anha Yusadd'a'a Ni antara bentuk kemudaratan yang terhasil dengan sebab minum arak di dunia. Kemudian ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu lagi di sini, la fiha ghaulun wala hum wala hum anha yunzafun. Lihat, yunzafun atau pun yunzifun. Pataupun yanzifun dibaca dengan tiga qiraat di situ tuan, tuan yang pada mulanya berarti hilang sesuatu secara sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit hilang ini Itu seorang yang mengalami pendarahan Di bahagian hidungnya Di sudut asarat dipanggil sebagai nazif Bukan nazif, bukan zah, dia Nazif Jadi hilangnya darah Daripada seorang nazif sikit demi sedikit Jadi kalau hilang akal Seseorang itu juga dipanggil sebagai Yan zifun ataupun yun zifun Ataupun yun zifun Yun zifun Yun zafun, yan zifun mana-mana pun -mana, tuan-tuan yang digunakan kiraat, Bacaannya di situ Ia merujuk kepada akal yang hilang sedikit demi sedikit Kemudian Wa Allah gambarkan di sini Wa Di sisi mereka Mengisyaratkan keberadaan bidadari Bidadari itu di samping mereka Saat segala nikmat yang disebut itu Diberikan Ada pula teman-teman Yang digunakan oleh Allah SWT di sini Perkataan Merujuk kepada banyaknya Allah nak gambarkan kat sini begitu nikmat dan syurga temani wali isteri ulai kalahum rizqun malum fawaqif wa hum mukramun fi jannatin na'im ala sururi mutaqabilin yutafu alaihim bikasi min ma'in baydha ladhatil shaaribin la fiha ghaulun anha yunzafun wa 'indahum qasiratut tarfi 'ain ka'annahunna baydun maknun amana gambarkan kat sini Keseronokan dalam syurga ni Bukan setakat makan, duduk, semata-mata Yang lebih hebat daripada itu tentu Yang ditemani oleh isteri-isteri yang hebat Kalau kita belajar bahasa Arab Perkataan kasirat Ia merujuk kepada bentuk jama' Yang merujuk kepada Feminine Orang perempuanlah lah Al-Unsar Jadi dia ambil perkataan Kasara Kasara ni Kalau kita belajar bahasa Arab Dia adalah kamus al-aziz Kamus yang berkaitan dengan verb Af'al Bagus tuan-tuan Kamus Al-Aziz ini Jadi diambil daripada Perkataan Al-Aziz, Ezzah, kuat Kalau nak faham lebih baik dari bahasa Arab ni Hafalah kamus ni tuan-tuan Mudah-mudahan kita dapat Vokab saya yang cukup untuk bertutur dengan bahasa Arab Jadi diambil perkataan Kasara Yang mengandungi makna Kalau nak lihat, sesuai dengan konteks Masing-masing lah Jadi maksud keterbatasan Sebenarnya, Kasar Kalau kita sebut jamaat Kasar, pendek mana terbataslah dibataskan dengan dua rakaat sebagai contoh. Jadi tarf pula bermaksud mata. Jadi maksudkan sini pandangan keterbatasan pandangan bidadari bidadari itu hanya kepada pasangan masing-masing. Asiratut ah, tarfi digambarkan oleh imam Ibnu Jazzi yang tafsirnya Zadil Masir kata beliau antara makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini yang pertama Wanita ini telah pun memang tidak melihat melainkan kepada suami-suami masing-masing sahaja. Tonton rasa jemuru tak? Kalau berada bersama dengan isteri tuan-tuan, tiba-tiba isteri tuan-tuan menceritakan kelebihan seorang lelaki lain. Jemuru kan? Gitu juga seorang isteri tentulah merasa jemuru kalau suaminya menceritakan tentang keindahan, kejelitaan, apa istilahnya, ceritanya wanita yang lain itu yang ni rahmatilah dikasih Allah sekalian. Kalau kita tidak mahu seseorang pasangan pasangan kita itu maksudnya cenderung kepada orang lain, janganlah kita buat perkara yang sama kepada pasangan kita. Kama tadi nu dari perbahasa bahasa Arab Kalau kamu tak suka diperlakukan benda seperti itu, jangan kamu buat pada orang. Dalam hadis kan mewasiatkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan Nabi ingin akhirnya itu takil maha harim takun nas tinggalkan benda yang haram kamu akan dapat keselukkan ibadah, dapat ibadah yang paling moli. Warudha bimakasam Allahulakat takun agan nas ridha dengan kurnia Allah Kepadamu nanti kamu jadi orang paling kaya. Wah habib lekai dikamal takhib nasik takun muslima takun mukmina. Buatlah satu benda yang kamu suka Diperlakukan macam tu juga kepada kamu kamu akan jadi orang beriman. Hmm. Ha. Ni, ni adalah merupakan wasiatnya ketiga daripada lima Apa dua lagi tuan-tuan? Wahsin -tuan? ila jarika takun muslimah Buat baik kepada jiran supaya kamu jadi orang Islam Dan yang terakhir sekali Wah tuksir minadzahik fa'inna kasratadzahik tumitul qalb Jangan banyak ketawa Kerana ketawa yang berlebihan Yang mengeluarkan kah-kah-kah itu Akan matikan hati Jadi kaitan dengan apa yang kita sedang bincangkan sekarang Isteri jadi isteri yang salihah Jangan berhubung dengan laki-laki lain Dengan SMS, dengan Whatsapp Dengan Facebook Sampai suami ada depan mata pun tidak lagi dihargai Gitu juga sebaliknya Jadi kelebihan wanita-wanita Di syurga ini Kalau difahami oleh laki beriman Akan menyebabkan dia meninggalkan semua maksiat di dunia Pandangan, perbuatan Kerana teringat cantiknya Isteri yang sedang menanti di syurga Dan bilangannya Qasirat Allah gunakan jama' di sini Mengujuk kepada ramai Baiklah tuan-tuan, perbincangan ni perlu terperinci untuk kita bincang kepada kuliah yang akan datang. a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.